Az anyja üzenni akar valamit azon a héten. A húga és az öcse is vacakul alszik, éjjel több családtagnak megjelenik az anyja álmában. Úrrá lesz rajtuk a pánik, mi van, ha annyi évvel később derül ki, nem tudott az anyja végső nyugalomra lelni, mert nem végezte el itt a földi létezésében az összes dolgát. Van még egy befejezetlen feladata, és most jelezni akar nekik, hogy segítsenek. Az ajtó olykor megrezzen, Váratlan pillanatokban recsegni kezd a padló, és ezeknek semmi közük a körúton elhaladó villamosokhoz, pedig azok nagy robajjal járnak. Mindig akkor van recsegés, és akkor rezdülnek meg a tárgyak, amikor néma az utca. Ha egyedül alszik, fél kimenni a folyosóra, nyakig betakarózik, pedig meleg van a lakásban, sokszor talán indokolatlanul is meleg. Alig ér véget a tél, még fűtenek, de már semmi szükség rá. Verejtékezik a paplan alatt. Ezekben a napokban újra rossz az emésztése. Rengeteget eszik, képtelen megfékezni magát, amiről szintén az anyja jut eszébe. Ő tudott ilyen jó ízűen habzsolni. Máskor észreveszi, ahogy a férfi csak nézi, hosszan csodálkozva bámulja, ahogy befal egy újabb szelet süteményt, vagy a férfi anyjának a főztjéből kétszer is szed. A tekintetében szerelmes és szeretetteljes vágyakozás van ilyenkor, és egy kis hitetlenkedés is. Máskor megjegyzi, hogy soha életében nem látott még olyan nőt, aki ennyire szereti a hasát. A gyomra most hangosan morajlik, a padló a folyosón megrecsen, az ajtót meglöki valami, talán a légmozgás lesz a nappaliban. Reggelente nyirkos, nyírkos ágyneműben ébred, még mindig elcsodálkozik azon, micsoda brutális erőműként működik a szervezete, ha valamit ki akar lökni magából. De fogalma sincs arról, most mi akar távozni belőle. A háló ajtaja mögött az anyját ábrázoló fotóról egy kedves arc néz vissza rá. Bárki, aki betéved a szobába, megkérdezi tőle, miért dugta el oda azt a fotót, és senki nem érti, hogy ott van a legláthatóbb helyen. Lefekvéskor ezt látja utoljára, ébredéskor ezt látja először. Formás, izmos lába rövid nadrágban és fehér frottir Kedves arc, hatalmas, vastag szemüveg mögött, mellette a csimpaszkodó, bohúzkodó gyerekek. Ő az, amelyik csípőre teszi a kezét és nyelveskedik, a húga hunyorogva néz rá. A húga haját a kép elkészülte előtt nyírja rövidre az anyja, az meg utána napokig pityereg, miközben ő egész gyerekkorában rövid hajat visel. Sose szerette, ha hosszúra hagyják. Minden áldott este és reggel ezt a képet nézi, amióta beköltöztek ebbe a lakásba. Azóta ott áll a kép a hálóajtaja mögött. Úgy érzi, az anyja üzenni akar valamit. Talán azt akarja üzenni, hogy nem kell mindent megérteni a világból, hogy a dolgokat úgy kell hagynia, ahogy vannak. Nem kell mindenben keresni az értelmet, valamit el kell fogadni a maguk olykor természetellenes módján. Például azt, hogy azok az emberek, akik száz évig akarnak élni, mert annyira szeretik az életet, egyszerűen csak meghalnak. De olyan gyorsan teszik mindezt, hogy a környezetnek nincs ideje ezt megérteni. Nem találnak rá magyarázatot, nincs feldolgozási technikájuk se rá. Az egészben nincs értelem, és azt a legnehezebb elfogadni, ami értelem nélkül történik. Az anyja halála éppen ilyen. Ezért recseg éjjel a padló, ezért van indokolatlan légmozgás a tárgyak körül. Ezért harsogja túl az anyja szelleme, a zakatoló forgalmat. Az anyja közöttük jár, de csak azért teszi mindezt, mert ők három év alatt sem jutnak el arra a pontra, hogy megértsék és elfogadják, az anyjának ennyi volt megírva a földön. Hogy érthetné meg ezt, mikor nem hisz abban, hogy egy embernek bármi is megvan írva a sorsából? Mikor abban hisz, hogy az ember saját maga alakítja az életét, hogy a történésekre igenis hatással van, hogy befolyással bír arra, mikor mi történik vele, vagy hogy mikor pusztul bele az életbe? És ebben az állapotban annyi szomorúság van, mert nem akarja megérteni, hogy engedni kell a sorsot hadd buktasson föl, hadd dobáljon, cibáljon, és közben csak annyit tehet, hogy ember marad. Egy olyan ember, aki elfogadja a megváltoztathatatlanságot, beletörődik, kifekszik elé, de közben nem adja meg magát a nyomorúságnak. Úgy lesz vége, hogy letiltják az eredeti profiljainkat a metában, és csak az álprofiljaink maradnak, amik kamuhíreket okádnak magukból. Úgy lesz vége, hogy mindent ellepnek a hirdetések, és a mesterséges intelligencia milliárd több fiókos rózsaszín és lakkozott sminkes dobozkákat küld ki a világon szanaszét. Úgy lesz vége, hogy nem fogják tudni, kik ők valójában, ők-e a valódiak vagy a közösségi profíjuk. Úgy lesz vége, hogy sztékízű kapszulákat esznek és bőgni fognak azokért a problémákért, amiket helyes és fiatal gasztroenterológusokhoz vittek. Úgy lesz vége, hogy egy pöccintéssel söprik félre a másikat egy randi appon, és nem dugnak soha többé. Úgy lesz vége, hogy nem fogják érteni a másik által küldött emojikat, mert az emojiknak nem lesz már többé jelentésük, hanem az egész felcserélődik, majd különös, megfejthetetlen jelentés halmazzá tömörül, és az egésznek nem lesz semmi értelme. Úgy lesz vége, hogy nem lesz ízérzékelésük. Nem ismerik fel, mennyire fantasztikus az osztriga, citrusos hagymás, ecetes lével kihörpintve. Egy korgy kávával leöblítve. Az egészre undorral és értetlenül fognak gondolni. Úgy lesz vége, hogy nem lesz tapintása semminek. Nem tudják meg, milyen vajpuha a vegán bőr, ami valójában műanyag, és ezzel áltatták magukat a 21. század elején. Úgy lesz vége, hogy nem lesz hallásuk, nem fogják hallani a zenét, nem tudnak táncolni, majd eltűnik a világból a ritmus. Úgy lesz vége, hogy az egész világ megvakul, nem látják majd az arcokat. Úgy lesz vége, hogy nem érzik majd a szerelmük bőrének babapiskóta illatát. Úgy lesz vége, hogy adatok lesznek, egy mágneses térben kifeszítve. Nem fog számítani a testük áramlása, az, hogy nemzőképesek-e, hogy szereti-e őket a szerelmük anyja, mert programokat fognak beléjük táplálni. Azt fogják érezni és gondolni, amit ők akarnak, és az egész rendszer dugóját évezredekkel később egy náluk sokkal fejlettebb civilizáció fogja kihúzni a dugajból, és akkor ők egy szempillantás alatt tűnnek el. Így lesz vége, de már nem léteznek most sem. De már nem léteznek most sem. Egy üzenet érkezik a mobiljára. A csendes mód pár perc múlva indul. Ez a csend ideje most, amikor végre megláthatja magát a valóságban. Homlokán lassú ráncok gyűlnek, egy mosoly kiemeli a szarkalábakat. Az inge fehér, a galériát megigazítja, a farmerba betűri a kilógó anyagot, belebújik a piros magas sarkújába, vanília színű kabátot vesz, Taxit hív, mielőtt elindul a lakásból. A férfi a szobában van, kilép a hálóból, bókol, puszit nyom a szájára, elköszön. Ma a lányokkal megy el, a lányokkal, akikkel tizenéve ismerik egymást, még a rák és az operációk előttről, a halál előttről, egy olyan életből, amiről azt hitte képes elfelejteni. Egy kicsit el akarta felejteni közben magát is, hogy ki volt ő régen, hogy milyen volt akkoriban, amikor még nem változott meg a teste, amikor még nem gyötrődött ennyiféleképpen a lelke. Volt ő egyáltalán valaki, vagy csak egy lebegő, megfoghatatlan alakként létezett. Nem is volt ő igazán, nem tartották számon, ő se tartotta sokra magát, sodródó, vergődő lény volt, saját maga által kifeszítve ismeretlen terekben. Csapódó vitorlavászon a viharban. gyűlölte a betegség előtti életét. Nem szerette megnézni magát a tükörben. Nehezére esett az arcát megfigyelni. Nem szerette a beszédét, a mozdulatait. Olyan arcot festett magának, amivel eltakarta a valóságot, és a valószerűtlen arcával semennyire sem volt békében. Fekete kontúrok vették körül. Erőteljes, lakkozott felületek mögé bújt. Szoros fűzők szorították a tüdejét és a derekát. Nem kapott levegőt. Valószerűtlen magas sarkakon bukdácsolt, szinte fuldoklott önmagától. Delíriumos éjszakákon keresztül vergődött felborulva, mint egy fényes Szent János bugár, a végtagjai az ég felé kapálóztak, mintha segítséget kérne, de nem vette észre senki, hogy arra szorulna. Önmagától távolra lökte az embereket, olyan volt, mint egy magányos tekebábú. Csak őt nem találta el a golyóbis, Csak ő maradt állva. A többiek eltűntek mellőle. Ez a maroknyi nőtársaság is eltűnt. Nemrég találtak egymásra újra. Most a tükörben áll és magát nézi. Az arca egyenes, nyugodt, lágy. A haját évekkel ezelőtt megnövesztette. A kemó előtt sosem volt hosszú. Most a háta közepéig ér. A barna haj lágy keretet ad a fejének. Az alakja egyszerre gömbölyű és feszes, nem vastag, nem is vékony, van benne erő, szilárdság, olyannak tűnik, akinek nem lehet csak úgy neki menni, akit nem lehet első neki futásra fellökni. Megtámadhatatlan. Ha az arcába üvöltenének, azt is állná, szemrebben és nélkül. Pillantás nélkül meredne előre. A nézésében benne lenne annak az üzenete, hogy véged van, amiért bántottál. A lába épp olyan, mint az anyjáé, izmos és vékony, formás, erőteljes combokkal, amelyek nem érnek össze, csak a lassan áramló nyirokvíz miatt duzzadtabb felül. A derekán néhány centi zsírpárna ül, amely körülöleli az operált részt, és meg van győződve róla, hogy ezt a védelmi funkciója miatt képtelen lefogyni. A mellei enyhén megereszkedtek, de nem szeretné megbűntetni. Nem tudja elképzelni, hogy egészségügyi okokon kívül bármilyen más esetben kés alá feküdne. A karja izmos, látszik, hogy sportol, de még nem értel el a szálkás formát, ami után oly régóta áhítozik. A nyakán merőleges ráncok, két erős barázda húzódik meg a finom toka alatt, és talán ez zavarja a legjobban. évesen nem tudja elképzelni önmagát. Nem tudja elképzelni, hogy fog kinézni 40 évesen. Nem hisz abban, hogy elégedett lesz, hogy szépnek fogja gondolni magát. Abban sem hisz, hogy sikereket érhet el, hogy szeretni fogja valaki önzetlenül, hogy minden részletét elfogadja. Nem gondolja azt sem, hogy miközben ennyi mindenen keresztül megy, ennyi nehézséget túlél, egy olyan korban fogja önmagát megszeretni, amikor körülötte szinte mindenki meg akarja változtatni a felismerhetetlenségig a külsejét. Nem gondolja egyszer sem, hogy olyan lesz a világ, amiben egészséges és szép nők sorban állnak a sebésznél azért, hogy ugyanolyanra operáltassák az orrukat, hogy idegen anyagot töltessenek az arcukba és az ajkaikba. Nem tudja elképzelni, hogy a nők külseje olyan mértékben lesz terítéken, hogy érvként használják még a vitáknál is azt, hogy valakinek nem tetszetős a külalakja. Abban sem hisz, hogy lesz egy férfi, aki szeretni fogja, és nem hisz egyetlen barátnőjének sem, amelyik azt mondja, először saját magad kell megszeretned, mert amíg te nem vagy ráképes, addig más sem fog. Spirituális maszlagnak gondolja mindezt, ami végül beigazolódik. Most azokkal a nőkkel megy el vacsorázni, akik tanúi voltak azelőtt is az életének, amikor még rendesen szenvedett az önmaga felé támasztott elvárásoktól, a szeretetlenségtől, attól, hogy mérgező gondolatokkal gyötri magát. Nincs elvesztegetettebb idő annál, amikor nem látja egy ember önmagát tisztán, amikor megmérgezi önmaga valóságát, a saját magáról kialakított képet. Nem tudja semmisét a múltját, nem tudja megmásítani azokat az éveket, amelyek szenvedéssel teltek. A menekülés és a harag évei a részei ugyanúgy, ahogyan a hegek, a kezelések utóhatásai, a műtét utáni kellemetlenségek, a megváltozott hormonháztartás. De mindezzel együtt válik azzá az emberré, aki most képes arra, hogy teljes életet éljen. Az élet nem annak értelmében teljes, hogy megvan minden szerve, jól működik az emésztése, hanem attól, hogy a veszteségek hogyan rajzolják át a jellemet, mivé fejlesztette a fájdalom a lelket, és mit volt képes mindezekből megtanulni az elme. Abban az étteremben vacsoráznak, ahol 15 évvel ezelőtt megismerte a lányokat. A pulthoz ülnek, onnan belátni a teret, ismerős arcokat keresnek, olyan részleteket, amikben felfedezhetik régi önmagukat, de nem találnak semmit sem. Az egyik barátnő videót készít, amiben egymás után tűnnek fel a régi arcok, majd kiposztolja a közösségi oldalra, aláfestő zenének pedig a Strangers in the night választja Frank Sinatra-tól. Idegenek az éjszakában. Idegenek ezen a helyen, ahol csak üres pózok vannak. De ezen ők túlnőttek már. Az ő árnyékuk nem hamis, hanem valóságos. Nem filterezik a képeiket, hanem azt mutatják, ami van. Nem sokkal később azt tárgyalják az egyik csoportban, hogy mennyire megöregedtek. Láttak ezek a nők már szebb éveket is, tokájuk van és hasuk, amelyik pedig vékonyanak jobban látszanak a ráncai. A szebb évek pedig most vannak, és nem akarják eltakarni semmivel. Amit a világ lát belőle, nem hozzátartozik, nem az ő része, nem a szerint határozza meg magát, hogy mit gondolnak egy fotó alapján róla. Idegenek az éjszakában, de otthonosak önmagukkal és az egymáshoz való viszonyaikban. Nem ítélik meg egymást, mindegyik nő mögött nehéz évek vannak, az már nincs velük, amelyik nem akarja elmesélni magáról az igazságot. Ők vannak csak, ő van csak. Nem függenek senkitől, nem függenek tévképzetektől és férfiaktól. Tudják kik ők és mit akarnak. Tudja ki ő és mit akar. Azon a napon, amikor a miniszter asszony Lemond és családon belül erőszakkal vádolja meg a volt férjét, ő egy garázsvásárról posztol. Azon a napon, amikor a korrupt kormány megbukik, az új niacinamidos krémet reklámozza, aminek ő a kampányarca. Továbbra sem hisznek azoknak a nőknek, akiket bántalmaztak. Úgy tartják, egyedül a halott nők mondanak igazat. A tévében új valóságsó indul. A párokat szakemberek választják ki, és akkor találkoznak először, amikor kimondják egymásnak a boldogító igent. A tévében egy másik valóságsó indul. A párok kapszulákban ismerkednek egymással, közben semmit nem látnak a másikból, ki kell választaniuk a párjukat vakon, majd hat-hét együttélés után ki kell mondaniuk egymásnak az igent a menyegzőn. A szerelem vak, azt mondják. A szerelem nem vak, tudják.